Au fost odată, într-un sat uitat de lume, un bătrân și o bătrână. Erau cei mai bătrâni din satul acela. Oamenii gospodari îi întrebau uneori câți au, dar bătrânii uitaseră de mult să le țină socoteala, așa că nimeni nu le mai știa vârsta. Bătrânul și bătrâna fuseseră vecini din copilărie, când și-a făcut fiecare casa lui, tot vecinii s-au nimerit, și glumeau pe vremurile acelea că dacă nu or să-i pună vecini și în rai, or să se supere pe Sfântul Petru. De când rămăseseră văduși, bătrânețea și neputința le tăiase pofta de glumă, așa că nu și-au mai vorbit. Într-o dimineață de vară, înainte să răsară soarele, Sfântul Petru s-a hotărât să ia pe amândoi în rai. Atât numai că nu știa dacă să-i facă vecini și acolo, căci... De mult nu-și mai arătase răbătrânii prietenia unul față de celălalt. S-au trezit din somn și au început să facă fără știre voia Sfântului Petru. Cocoșul moșului cânta, pe urmă tăcea și asculta la geam ce spunea moșul. Oh, dacă mă mai cine Dumnezeu o lună, mă duc să-mi văd nepotul. Dar dacă m-am trezit aman acum... Eu mă duc să-l văd taman. Bătrânica nu avea cocoș, dar se trezise în același timp cu moșul, căci avusese un vis. Se făcea că își punea într-o traistă lingurile cea unul și așternutul și se pregătea de un drum lung, dar parcă nu se speria de usteneala lui. Atunci s-a trezit din somn, a băjbuit să-și pună ochelarii și a adunat în traistă niște ouă și ceva mălai cu gând să plece la nepoata ei la oraș. Cântă cucu pe fântână Cântă cucu pe fântână Că mai am o săptămână Cântă cucu pe găleată Cântă cu cuo pe găleată, Săptămâna mi se gata, Săptămâna mi se gata. Ei, și încet, încet, și o, -o Bătrânii au ajuns pe culme, Căci acolo oprea trenul în satul lor. Tot drumul și-au făcut griji dacă să aibă timp să se urce, căci trenul parcă nici nu oprea, parcă nu mai încetinea când trecea pe acolo. Mai întâi a ajuns moșul. S-a căutat de bani, a luat bilet și a ieșit afară, când, colo, odată cu soarele ieșit dintre dealuri, îi răsare în fața bătrâna vecină. Da! Da! Ziua bună, Lele Floare! Ziua bună, Bătâie Da... Hai să ne din o leacă, da? Și batalele Lele Floare, nu știi vorba aceea? Care vorba, Bătâie Cheța? Ei, care vorbă? cine e mai milos pe lume decât somnul? Bătrâna se uită în sus și zice... Mmm... Bulbuc de aur în piele de taur. Ei, ce -i? ei, Ai, soarele! Dar dacă am o strachină cu doi pești, unul cald și altul rece, ce înseamnă? Ei, soarele luna, maică, zice bătrâna și dă să prindă o muscă ce tocmai se așezase pe mânecă. Da, da, ia să te aud! Și te de îngrindă? Ce țară Nu știe nimeni ce vorbește. A păi asta o știu de când eram tânăr și am văzut tot toată viața. Ei, musca! Mm. Da. Dar vorba aia cu musca. Dumnezeu ce acum, truielie, o mai ții minte? Nu, mm, mai ții minte. Ce că am auzit într-o zi cum vorbea musca cu policele, Din una, din alta. Au prins să se întreba de viața fiecăruia, zice musca. Dar de ce ești ghebos, măi frate pulice? Dar cum cioarele noi sunt ghebos dacă toată noaptea în robul la butut și la bolovani, și tu peste oameni ca să le fac drum mare pe spinare? Și tu, musca, ce ești așa cu ochii umflați? Eh, da, păi cum boala nu mi s-o ronfla ochii dacă râd câte de, de mare? De multe ori mă țin cu mâinele amândouă de pântece și gândesc că dau timp mine pe ochi de-atâta râs. Și de ce râs tu așa muscă, hai? Păi, ia, mă pun pe ochi, pe frunte, pe nas, unde se gânde la omul maia naibii și când dă bietul om să mă pleznească, eu fug. Și-așa, plesnindu se singur, omului o ochii de durere și de ciudă, iar mie mi și-o ochii de râs și de bucurie. Ah, da, dar mai ții minte când a zis cu mătru linia vorba asta? Da cum? Era el într-o duminică din mart, la crâșmă, o așa, așa. mătate nu vedea de unde să ieie paharul. Și-a venit muierea lui să-l ducă acasă și-l -a, a trânțit un soare ce -nulcică. Să-i se scârdească de băutură mm, Dacă cum A văzut muscă A văzut muscă În loc de șoarece Și a strigat Ia vedeți, mai ce trag Moștele astea la băutură Păi mm, nu mai țiu minte Da, am mai băut cu matruilie din ulcică? Nu, n am mai băut, ca la fel ca dumneavoastră cu vorba asta care am să ți o spun eu acum. Un soarece se vără un podul unei case unde găsim o bombită de plămă scuturată. Pe semne că stăpânul atânaser de grindă ciorchin de struguți pentru zile mari la casa omului. Și bobița început să ră, a cădea pe jos. Bombița aceea era cam moțetită. dar când șoricelul nu era destul de priceput, nici de prins cu vino, lua bobita, o mâncă repede și ce most tuese îmbătă. i dar mâinile la spinare și la solt, ci striga în gura mare. He, he, he, unde-i pisica? Acum să-mi vine să mă vada, Să mă iau la tântră dreaptă cu dumnea ei Și să-mi iau tăvălesc un poțin Că tu-i podul ăsta de mare Zau, ce poftă de bătaie mai am! Și joricelul, tope-n sus, tope-n jos omul beat când are chef de joc Pisica auzi vorbele acelea și ai clipii să iei pe scară în pod și în fața viteazului soarece. Iar soarecele, văzându-i ochii ei de glosi, zic că ar fi zis Ești tu cu mătră pisică? Nu știi că la beție omul multe spune?" i ați a fi răspuns pisica, nu știu, să-mi că soricelul lui nu i-a fost bine. <laughs> v vă să zic că pisica era muierea lui Șoarecele cu vătru, Ilie Alți ai, alți E de viță în eu te iau la mine acasă și toi i duce la mândra, mai să te guste o pic și -a. Ai, ai, eu te aș mai spune un bote. Ai, da, spun. hai Ai, că mă duane capul, nu știu cum. Da. Pe-aia cu durerea de cap, nu știi? Nu știu. De ce mănâncă câinele și mâța iarbă? Si de ce iese șarpele la drum? Ia. Yeah. Eh, la începutul lumii, le vorbeau ca și omul. Odată se îmbolnăvește câinele de durere de cap așa de rău, încât lua câmpii și dealurile de durere. Eh, cum umbla el bezmetic, bleg și cu coada în jos, Supărat ca vai de el, ca omul când lui bolnav, îi întâlnește pe o coastă un șerpe care ședea dea lac și se sorea. De ce ombli îmble frate alergând dealurile și câmpii? Nu mai pot, frățioare dragă, și nu mai știu ce să fac de bolnav ce sunt. De vreo câteva zile zac de durere de cap să de rău cât nu văd lumea înaintea ochilor. Și eu zac de aceea-și boală și nu găsesc pe nimeni care să-mi spui vreun leac. Pentru voi, eu știu că iarba cu foaia lată e cea mai bună doftorie de cap și de vrei să mă asculți, cearcă și vei vedea. Cânele ascultă pe șerpe, mâncă câteva fire de iarbă dintr-o tufă ce era în apropiere, ce îndată se lumină înaintea ochilor, scăpând de boală. Da, pe cine nu-l să moară, nu te lasă să trăiești, A -a -a -a -a -a. că iată ce sfată de te cânele șarpelui. Ei, hey, tu, mai frate, zice câinele către șerpe, când te-a capul, să ieși la drum, să-l trece în zici și durere de cap n-ai să mai ai niciodată. Asta, doctorie eu o știu din bătrâni pentru neamul vostru. Cerpele, făcute după sfatul câinelui. Dar trecând un drum, este tocmai atunci, trebuie cu un cema capul cerpelui și așa durerea de cap, îi dispărut pentru vieție. Și de atunci, din vremile vechi, pe când obișnuia ce le vorbeau și nu se mâncau precum câni între ei, cum e astăzi, a rămas poveste și știre că pe câine, dacă îl doare capul, să mănânce iarbă, iar cerpele să treacă în curmeziș un drum. Dacă scapă teafări, durere de cap nu mai are și fiindcă pe atunci mâta, rudă de aproape cu câinele, trăiau bine între ei, când o doare capul, am plunut-a de la câine obiceiul de a mânca iarbă. <gângă> Ce eu acum să mănânc iarpa, ori să trec cărarea mi bilet, că pot o veni și trenul ăsta Și Lelea Floarea s-a ridicat de pe băncuța de pe culme, s-a îndreptat de șale și a pornit spre Chioșc să-și cumpere bilet dar atât a mai socotit banii și i-a mai numărat, că nici nu-i vedea, nici nu-i putea socoti. Încât bătrânul ei vecin a adormit între timp. Și când ea s-a întors cu biletul în mână, moșul nu se mai dumirea din somnul lui unde se află. Și cu ochii deschiși, tot credea că e în o gradă la el. Hmm? Da? Dar ce te ai spăimit așa? Bă, tine, Ghiță ai uitat că mergem cu trenul? Dar unde-i trenul ăsta? Ai, -o, o să vină Se spuneșor că Eu, dacă îți mai trează toca un iepure mor de frică Cine n-a crescut cu trenul Se teme de el Că vorba aceea O să eu, eu iepure Dar mai sunt pe lume și broaste Se zice că odată toate ceata iepurească, ce o adunat la un loc. Era o iepure bătrână. Și, rată, o convocată adunare iepurească. Se ține un sfat, aici, colo Le Spune iepurile îl bătrân la toți Zicea, mă, uite la ce ne-am strâns noi aici. Videți că noi am mai fi cuști pe lume. Noi trebuie să fugim nu ca și bine, ne pușcă. Puii noștri îi mâncăcioarele, To Tot cu că trebuie să stăm ascuți, și eu am crezut de bine, zice, ca să ne prăpătim odată, tot neamul e puresc, Să nu mai fie prea lume neamul nostru. Și anume cum? întreabă el alții. Apoi, știți voi balta aia mare acolo, pe lângă aia, care am trecut de multe ori, Zice, ne luăm la fugă toți acolo Și cum ajungem, țărim toți în baltă Să ne aruncăm, să piară viața noastră De pe fața pământului Nu? Bun, zis ce păcut Îl bătrân te comanda Plecăm, s luat iepurii la fugă Să apoi fug, apoi fug Până nu ajuns la baltă Acolo... Niste broate erau prețărnuri, au ieșit la soare să se pălească, și văzând grămadă aia de iepuri, s-o și țup tubuc în apă, îl bătrân, stați, stați, nu săriți nici unul! Dar de ce? întreabă ailați? A, văzut că au fost alte animale mai fricoase ca noi, ce de frica noastră s-au Așa, noi mergem mai departe și nu ne necăm că mai sunt alții mai fricoși ca noi. Da, asta e Lelea, Floario. Suntem spăimoși ca iepurii și pățim rușine, ea ca ba din pricina trenului ăsta, ba din alte pricini, dar... Ni se pătra când te-ai cuibărit în piele de urs și faci ca ursul noi bine. Cum am pățit mai devună, că m-au călcat ca hoții și-au spurit căinile și au vrut să mă scape un flăcău. Și când era mai viteaz, plăcâu s-a spărit cu șoabolație, trecea prin rogradă și a fugit mâncând pământul. Zice, nu asta e vitezie. Asta e vitejie a ursului. Ce minte, când eram copii, baba Căliuța ne ziceam povestea cu animalele o, viteze. Păi, da, cum să nu, cum să nu-ți o minte, ce că odată în pădure murise o căpioare. Așa, așa. Nu era încă hoit. când o pisică sălbatică vine și se suie pe ea să se mai hodinească la soare. Da, trece un urs pe acolo și văzu pisica deasupra căpioarei. Ce gândește nenea Martin? Bre, da' strașnică legheoană asta, așa de mică s au omorât cu o gemete fiara. Ia să mă în copac și să mă ui și eu să văd ce-o mai face. alătul lângă căprioară era curcat în frunze un porc mistreț. Când se mai încălzește, porcul începe să dea din coadă. Pisica, zis, socoteste că ieșoarite și sări pe coada porcului, trăgând de ea. Porcul o odată tare, pisica de frică zvârg pe copac în sus, iar ursul Halt, a omorât căprioarea, a omorât porcul, acum vine să mă mănânce și pe mine Și de frică-i să moaie labele lui Nenea Martin și cade udubăș de pe copac în jos, rămânând pe loc nemistat. Betezi ca ursul, îs mai toți tinerii, nu te na pe flăcău acela că s-a speriat de sobolare. Ce mai betezi ca noi, numai noi mai suntem. E, da, oare mai vine trenul? Da, dacă o fi trecut până acum, că eu și-așa nu văd prea bine. E, lasă slava, domnule, că ne-am nimerit amândoi la drum. trește vină. Nu fi trecut teptel pe lângă noi? Că fi mâță. Așa, așa. dacă e. mai trăie am mea, Dumnezeu să o hodinească, aștepta ea cât aștepta, așa ca noi. Și dacă vedea că nu mai vine, pornea că gândul și ajungea la oraș mai repede ca trenul ăsta. E, să-mi odihnească Dumnezeu, că bună femeie mai era. Dar dumneata, tot cocoș, tot cocoș pe lângă ea. Că nu degeaba ai vorba aceea cu cocoșul și găina Gândesc că nici nu pomenisem de vorba asta Până nu mi-a zis-o chiar mucerea mea Nu o spunea sărăcuța așa și de două ori într-un an Eu parcă mi-am amintit-o mai abitir. După ce n-am mai avut cu cine vorbi Ea, o femeie săracă avea și ea în ei Un cocoș și o găină aceste păsări erau singura ei a bere și le îngrijea ca o mamă Dar de multe ori n de ce să le dea să mănânce na. Și atunci le trimitea în pădurea din apropiere Ca să-și astămpere foamea cu ce vor găsi prin iarbă În troții, Cocoșul și Găina au plecat în pădure și s-au învoit Ca tot ce vor găsi să împartă frățește Ajungând la marginea pădurii S-au despărțit și cocosul a luat-o la, la stânga da? și găina la dreapta. După câteva timp s-au întâlnit iarăși și cocosul a întrebat găina. Ei, ce-ai găsit? O fragă, răspunse găina. unde Mi-a fost foame și am mâncat-o. Auzind disprafa găinii, cocosul s-a supărat nevoie mare și înfuriat, S-a repezit la găină, i-a sfârșit peptul cu ciocul, i-a scos gușa și, scotind-o i fraga, a mâncat-o numai decât. Biata găină nu mai putea de durere și se zbătea în ghealele morții. Cocoșul, fără să-i pese de durerea găinii, a plecat țanțul spre casă. Pedro își-a dus aminte de stăpână sa și, gândindu-se la ceea ce va păți, îi se zbărliră penele de frică, se opri în drum și-și o -și șocopteala Ce să spun eu, stăpâni, nimic când mă va întreba Orice-i voi spune, n-are să mă creadă și va pleca să caute găina prin pădure Și-o va găsi cu pieptul sfășiat, va fi de pielea mea Da, da, am fost prea rău, nu trebuia să-i fac atâta durere pentru o fragă Trebuie să-mi repar greșeala. Numai decât mă voi duce la croitor și voi cere un fir de ață și voi coase tovară cei mele." Zicând acestea, o luă la fugă spre croitor. Croitorul îi ascultă păsul, apoi îi zise, Dragul meu cocoș, ca să-ți dau un fir de ață, Trebuie să-mi aduci mai întâi păr de porc ca să-mi fac o pierie de haine. Întristat, Cocoșu s-a dus la porc, dar și porcul i-a cerut să-i aducă porumb de la morar. Cocoșu s-a dus la morar să ceară porum pentru porc, însă morarul i-a cerut să-i aducă pâine de la brutar. S-a dus la brutar. Brutarul i-a cerut lapte. S-a dus la vacă și i-a cerut lapte pentru brutar. Vaca i-a cerut să-i aducă iarbă de la câmp. S-a dus la câmp să aducă iarbă pentru vacă. Câmpul e a cerut ploaie. E, obosit de atâta îngergătură, cocoșul mai, mai să-și dea sufletul. Norii s-au îndurat de el și i-au trimis ploaia dorită. Câmpia bucuroasă a dat cocosului iarbă. Aceasta și-a umplut brațul cu iarbă pentru vacă, s a pornit să o într-un picior și zicând Norii mi-au dat plaia, ploaia, ploaia am dat-o câmpului, câmpul mi-a dat iarba, iarba-mi dat-o vacii, vaca îmi dă lapte, lapte la brutarului, brutarul îmi dă pâine pâine au dau morarul lui, morarul de porum. porumb, porumbul îl dau porcul lui, porcul îmi dă păr și așa și părul dau croitorul și croitorul îmi dau un chiar de ca să coste tu găine. A ajuns la găină care abia, abia mai răsufla. Cu o foarte mare grijă i-a cusut gușa. gușa i-a pus-o la loc și i-a cusut și pieptul sfâșiat Apoi... A dus-o la un izvor și i-a dat să bea apă și găina a prins puteri. Au plecat prin pădure, s-au ospătat cu cei, cu fragi, cu mure și seara au pornit spre casă, unde stăpâna își aștepta în poartă păsările tragi. E, gata! A, ce ziceai? Că n-ai pomenit vorba asta până nu te-ai însurat? Da' multe n-ai pomenit, dumneata, bă, diechiţa, până nu te-am fost Punem Pune-mi barioc în censori, Pune-mi barioc în tesori, să -ți fac buchetel de flori, să ți fac buchetel de flori, Buchetel de flori mărute, să pețești, bage-o mai multe e, buchetel de flori mărunte Să pețești, ba o mai Ui, multe dar da, ce faci, ce faci? Mm, ia că mai cânt, că tot nu nimenea să mă mudă. Ia, așa cântam în tinerețe când erau flăcăi pe-aproape dar eu cum vă mai cântam, vouă, fetelor? E de verde treia luni în grădina cea cu pruni, fac fetele rugăciuni sâmbătă Duminica să se poată mări Măi, măi, Da, da de dracu pe fântână lângă fata cea bătrână Și ea la ursete-l mână Vine dracu necăjit și barba ia a căruntit De când umbla la petit, Hâda nu s a măritat Nici dracu nu a luat și a rămas de râs în sat Ăţiu, <gântu -i> <gântu -i> Da, ţi, hâda Vareleu, să-i Sfântul, dar am mai văzut trenda stai ca o facă neagră Neagra, neacă, ţist Neagra, o tot. Scoate biletul, hai să ne urcăm. Mai fecior, mai fecior, Matalei, ești fericit. noi, ta, mergem de la oraș. Bă, vine de la oraș, bă, Da, ăla care se duce, unde-i? Ăla nici n-a venit. E ia, ca ne coburăm și de. ne dăm la stat, Lele Floriu. Lele Florio? Lele Florio? Florio! Dar nu mai cepa așa! Că-ți pierdei trenul, bă, din e Unde Mândea ești, atât e jos, că stai, tăial tren Dar da te matale. jos, că e o dată pe pede să vezi ce-am găsit Ia, ia, că vezi mai bine, coptilașul care doarme colea pe geam noi noi ne i nepotul Pe geam? nu o bată să-l tecat în tren? Bă, le bă, te jos! Să te jos la scoală, te că pleacă trenul Nu, op, mă mălică, dar parcă mai era unul Ai, băia ca și doi, că și ne poată cu a meu, n-o vezi? Ce-a bunicule M-a trimis mama împreună cu ea când a putut veni Suntem în vacanță Nu, Da, bine că a venit și nepotica mea da, de tale, unde plecați? plecați? Ia ca ne să către voi Da, da, da, Da, da acum că ați venit ne-nturnăm cu toții acasă ah, Ce-o mai ședea o vreme împreună mm -hmm. Toată vacanța și le le floarea și bădia ghiță și-au îngrijit nepoții cum au putut mai bine. Pe urmă, într-o noapte, Sfântul Petru a zângănit cheile, a deschis poarta raiului și le-a zis de acolo. Ei, hey, haideți odată vecinii lui Dumnezeu! Cu nepoții ăștia pe cap n-ați mai avut vreme să spuneți și povestea aia cu fata nemăritată. Sfinte Petre, să-mi fie cu iertare, dar... Vrei să spui că nu la asta te gândeai înainte de a veni trenul cu nepoții? Ei, la asta? Altceva voiam eu să te întreb? Ne-am gândit de drum noi, dar în rai o-i găsi eu pe omuierea mea și le la floarea pe omul ei și-om fi noi vecini mai departe? Păi la asta m-am gândit toată viața voastră. Să vă fac vecini în rai. Și s-au așezat toți patru ca la așezătoare, iar Sfântul Petru, de bucurie că are vecine atât de înțelepți, a zis el povestea cu fata nemăritată. Da, păi măritișul e pâră veche, rău e când te măriți, fată bătrână, dar ia gândește-te tu că nu te-ai măritat niciodată și atunci să mi te văd cum ai roade muchile hornului. Că așa se întâmplă, drept să-ți spun, nu în multe sate, dar în cele mai multe. Rămâne câte obiată fată de cârd și ba nu cu noroc, ba nu parte, ba nu multe de toate, ba zi mai bine că nu vrea Dumnezeu și dacă nu vine nimeni să o urnească de pe cuptor, suspină sărmana că i s-a urcat toamna în spate și mai mult plânge decât cântă. În ea sara-i lăsa de sec, mă duc maică să mă nec, unde-a fi balta uscată, cam am rămas nemăritată. Așa s-a întâmplat și la noi în sat, căci satul nostru este în rând cu oamenii. Era o fată. Cum am zice, o fată că nemărită și poate și știrbă. Trecuseră mulți mar de ani de când dăduse o trocol pe la balta cea uscată, dar beata fată rămase tot nemăritată, ca fără noroc ce era. Mă mai întrebe acum, n-a pățit ca la ciudă? Nu. Dar cum? Ca cine a pățit? Ei, a pățit și ea, ca femeile la mare ciudă, fac eu. Cum adică? Bat mâța? Nu. O cărăsc pe cei din casă? Nu că fata asta avea numai mamă și de-ar fi o o cine ar mai fi ținut-o? Dar bagă de seamă ce fac femeile îndeopște la ciudă mare. Eh, hrănesc numai curcile. Așa, breu, omule, așa, și de aceea, ascultă mai departe, fata noastră, adică a nimănui, de la o vreme și-a luat și ea seamă să nu-și mai scape așa capul între urechi ca o proastă, ci numai odată s-a gândit. Lasă că lui face eu. Zis și făcut. Ograda era plină cu fel de fel de gobăi, găine, rațe, gâște, picheri, curci și altele, dar ce căuta fata că la toate le trebuie mâncare? Ea hrănea numai curcile. Azi așa, mâine așa, poi mâine mai că sau o vede și o întreabă. Bine, fată, hăi, de ce nu dai de mâncare la toate paserile casei, ci numai la curci? Așa. Dar păi ce fel așa? Se răstește maică sa. Ia ca așa, să mă iei și ele în râs? Cum fata mamei să te iei în râs? E, ia ca așa, nu mi-i destul că mă vorbește lumea să mă poarte prin gură și gobăile, pârlitul focului întrânsele. Spune, fata, hai, cum anume? E, ia că așa, eu le dau de mâncare, dar ele... Cocoșul începe întâiul. Se suie tocmai sus pe gard și țipă otrăvitul de sau în țarigrad. Am bătrnit! Iar rața o și treabă. Care, care, care, care? Gâzca, furisita, dă chiar de-a dreptul. Gazda, gazda, gazda, gazda. Apoi să le mai hrănești, încă mai caină și pichirea, pe strița cea mincinoasă. Păcat, păcat, păcat. așa e dragul mamei, dar cu curcile ce te încălzești tu de le hrănești? Săracele, zise fata plângând. Ele nu mai mă cred, căci curcanul lor numai odată se zborșește și le strică toată cimotia râhnind la dânsele. Haide-ncoalea, haide, -ncolea, haide -ncolea. Și așa scap de goșbănițele boalei și-a rămas fata, la beata maică -sa, bani albi pentru zile negre. Noi ne-am călătorit de pe acolea, vorba curcanului, că nu suntem chiar dintre acei ce cară noroc la fetele cele bătrâne. Și asta rămâne în socotea la vrunui suflet bun și ușor la purtat păcate grele. Ei, da, da, da, iate cum le știi tu pe toate sfinte petre. Chiar povestea asta mă gândeam să o spun, Da, tare avem noi un of pe inimă, Sfinte Petre. Care, moșule, hai spune! E, păi, noi tare am vrea să te rugăm să ne lași ca să ne mai adormim odată, nepoții, de aici, din rai. Da, da, da, chiar da, da. te rugăm frumos, Cum Petre. să nu, cum să nu? Măi, măi, bădine, gheză. la cât, eu, întâi, pe urmăi cânt, ea tale. te un lucru cu Nani, nani, Draga Că mama Cin pe față, jaspala cu apă gelaies moare, casta din swadă. Haidea lui lui lui lui lui Puiule, puiule Tu le pui, tu le. Nani, nani cu Draga mami, mi că Cum te-a legna și pe față te Cap de la izvoare ca sa fie rupt din soare. Hai da lulul puiule, puiule, puiule zule. Hai da lulul puiule, puiule, puiule Nină, n-ai tu ișor, culcă te, și te scoală măricel, și te scoală măricel, să te duci oielă, pe câmpul cu florile să te duci cu vacile pe coasta cu fragile să te plouă ploile să florești ca florile hai da I